Milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání je odděl z listu efeským z čtvrté kapitoly čtu verši 11 až 16. Zůstante, prosím, sedět. Zůstante, prosím, sedět. Kristus dal jedné apostoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastíře a učitelé, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Jejím cílem je to, abychom všichni společně dospěli k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna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 ale 80 let to se ještě dá rekonstruovat, jak to začalo, v kterém roce, co se dalo. Z církvě to složitě to je před 2000 let skoro to všechno začalo. Ale máme tu zprávu v Bibli, kterou zapsal evangelista Lukáš. 50 dnů po Velikonocích přijali apostolové ducha svatého a vznikla církev. Právě tento příběh jsme před chvílkou slyšeli. A je to zajímavý příběh, tam se ozývá hukot z nebe, nebo na ohen nad hlavami apostolů. To se dá pěkně vyprávět, dětem do školce, jo? Že ty, To jsme měli v dětské Biblii na těch obrazech, nějaký světílka nad hlavami a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 a stále na něm jsme závisli. Když jsme loni před prázdninami zakončili školního roku, tak jsme téma... Pamatuje si to někdo? Pamatuje se někdo téma? Ukázali jsme tam velký obraz lidského těla. Tématem bylo jedno tělo mnoho údů a církev je Kristovo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 Duch se také projevuje v různých obdarovaných jako u lidských orgánů. Jedno umí chodit, druhý dokáže mluvit, třetí dobře poslouchat. A v těchto darech, které důch dává církvi, spočívá její mnohotvarnost. Jako jednotlivý zbor, ve kterém jsou různé lidé?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 k vybudování těla Kristova slouží ty dary. A všem tady, které dary? Tady nejsou dary jako mluvené v jazycích, nebo uzdravování, nebo učení. Tady ty dary jsou sami lidi. Apostoli, apostolové, prorokci, evangelisty, nebo misionáři asi myslí, pastěři a učitelé. Kristus dal tyto lidi. Dal ji církvi, dal ji nám. Tati všechny ostatní služby pochází z toho. On ji dal, aby připravili svaté, tedy církev, k dílu služby k vybudování těla Kristova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 Že ty apostolovi by šli úplně do prázdna. Kdyby nedělali to, co tady píše apostol, kdyby nepřipravili svatek dílu v službě k vybudování těla Kristova. O to vybudování tady jde. O to vybudování těla Kristova. Dary těch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 Tady asi končí porozumění každého z nás. Co toto má znamenat? A ustavili onoho dokonalého člověka v míru postavy Kristovy plnosti. Ekonomický překlad se snaží to trošku um, umírnit, zahlazovat, ale um, nebude to tím jasnější. Máme tady divnou formulaci, že máme růst dorůst v toho je hlavou církví v Krista. Ta církev má rost a vybudovat onoho dokonalého člověka. Kdo to je? On dokonalý dokonaný člověk. Je to my, my, mytologické vyprávění. Jako lidi v té době žili v nějakém řecké ry, mytologie, v různých